Recuperem espais és una campanya iniciada per Som Gramenet, per visibilitzar i promoure de manera participativa i cooperativa que els espais que es troben actualment sense ús, buits, abandonats o infrautilitzats tornin a estar plens de vida. En aquests darrers anys hem vist com la crisi econòmica i financera, així com l'especulació immobiliària, que han colpejat el país i Santa Coloma en concret, han agreujat la proliferació d'espais abandonats a tots els barris de la ciutat. Estem parlant d'edificis que estan a mig construir, de botigues, quioscos, galeries comercials, bancs i tallers que han abaixat la persiana i sense expectatives de tornar-les a aixecar, de solars sense ús i de molts altres espais. En termes generals, les motivacions de la campanya Recuperem Espais són que hi ha massa necessitats a Santa Coloma per a permetre'ns el luxe de tenir espais buits. No pot ser... Per un costat, els veïns i les veïnes de Santa Coloma necessitem habitatges assequibles, zones verdes, residències d'avis, jars d'infant, locals per a joves, botigues, empreses i espais de trobada. I per l'altre, hi hagi moltíssims pisos, solars, locals, tallers i equipaments en desús i tancats. A més, els espais abandonats es desgraden i degraden el seu entorn. Són nius de porqueria i plagues. Els carrers plens de botigues tancades, cases on no hi viu ningú i solars abandonats, són carrers sense vida. I en aquests habitatges, solars, botigues, tallers i equipaments que ara estan buits, hi ha molt treball, molts materials i molts diners invertits. És a dir, com a societat hi hem abocat molts recursos per tenir-los ara en desús. I un dels tipus especialment greu d'espai buit... És un equipament públic que no es utilitzi. A la nostra ciutat, fruit de la inoperància dels successius governs municipals, tenim diversos equipaments infrautilitzats i fins i tot altres abandonats, alguns des de fa una pila d'anys. Els objectius que ens hem plantejat per assolir són volem que s'elabori de manera participativa i s'aprovi un pla d'usos socials dels espais buits que tingui com a objectiu activar aquells equipaments, solars, locals i habitatges, entre d'altres, que porten un temps en desús, mitjançant un ampli ventall de mesures que inclogui, entre d'altres, l'enduriment de la política municipal envers els bancs i els fons d'inversió que mantenen habitatges buits a la ciutat, la promoció de formes de masoveria urbana i del lloguer social, la cessió permanent, en uns casos temporal en altres, de solars i equipaments a entitats veïnals, artístiques, esportives i culturals perquè hi facin activitats. I la re revitalització de locals comercials buits amb activitats artístiques. Volem també que l'Ajuntament activi immediatament algun d'aquests espais per a l'ús ciutadà, com per exemple... A l'antiga escola Sant Jús, mentre l'equipament o el solar no tingui un altre ús, es podrien organitzar activitats per a infants i joves. I en una vintena de solars buits escampats per tots els barris, l'Ajuntament podria pactar amb els seus propietaris a canvi de rebaixar-los l'hivin, per exemple, l'ús temporal dels seus solars, mentre no els necessitin, i obrir un procés participatiu entre el veïnat perquè aquest determini quin és l'ús que li vol donar. Per fer seguiment de la campanya, fer difusió de les activitats i dels avenços, hem posat en marxa la web recuperemspaisbuits.somgramanet.cat. En aquesta web, entre d'altres, es troba els cens d'espais buits que hem començat a elaborar i que volem anar ampliant i actualitzant amb la col·laboració dels veïns i veïnes. Hi ha un formulari on es poden enviar fotos de solars, habitatge, equipaments, tallers, locals comercials etc., indicant l'adreça i qualsevol altra informació que es tingui. Més enllà de la col·laboració puntual, la campanya Recuperem Espais està oberta a totes les persones que vulguin participar per millorar Santa Coloma donant un ús social als espais buits. Finalment, us convidem a la cercavila d'inici de la campanya que tindrà lloc el dissabte 9 de gener a les 11.30 del matí a la plaça Catalunya de Santa Coloma de Gramenet. Allà podreu descobrir la iniciativa de Som Gramanet per a promoure l'ús social dels espais buits, abandonats o infrautilitzats, així com també conèixer alguns dels espais buits que es troben a la ciutat.